Dor pentru extazul calea luminată. Doamne, calea luminată în extaz ne-a arătat și ca dar în miezul nopții mintea noastră a iluminat. Doamne, calea luminată în extaz ne-a arătat. Și ușor ca niște duhuri printre stele am zburat. Doamne, calea luminată în extaz ne-a arătat. Când, ca gândul, Duhul nostru înspre tine s-a îndreptat. Doamne, calea luminată în extaz ne-a arătat, când ușori, ca niște îngeri, spre o stea am contemplat. Doamne, calea luminată în extaz ne-a arătat, să vedem cum mai mulți îngeri pe o stea s-au așezat. Doamne cale luminată, în extaz ne-a arătat, și atunci tot gândul nostru s-a oprit și s-a întrebat. Doamne, cale luminată, în extaz ne-a arătat și de este steaua aceasta, locul care în cer -ai dat. Doamne calea luminată, în extaz ne-a arătat ca un dar, spre care gândul nici în vis n-a cutezat. Doamne Calea luminată în extaz ne-a arătat, fiindcă ruga ce-a smerită tu atunci ne-ai ascultat. Lacrima rugăciunii pentru Duhul Înțelegerii Doamne, lacrima rugăciunii pentru Duhul Înțelegerii, ca o cheie poarta tainelor cuvântului ne-a luminat, prin sănătatea cea cerească, a cumpătului am intrat și oceanul cu ochii de heruvim am aflat.